І все ж, промовив непорушний майс, я її не вбивав. Я очікував, що вона позбавить мене спадщини. Чесно кажучи, я навіть радів цьому. Мені набридло жити з її милостині. Я починаю нове життя. Інспектор цинічно хмикнув. Хлоя Кармайко втрутилася в розмову. Це правда, він шукає роботу. І він її не вбивав. Він був на прогулянці разом зі мною. «Доведіть це», – кинув інспектор. «Доведіть, що він не прокрався нишком крізь французькі вікна і...» «Він цього не робив», – спалахнула Хлоя. Уперше заговорив лейтенант Трент. Він лагідно запитав Мальца, «Що це у вас полуниця?» Племінник Дармоїд виглядав дещо присоромленим. Та я просто побачив її під час прогулянки. Тітонька була від неї без тями. Ось я й подумав, що принесу їй жменьку. Нехай стара знає, що я не тримаю на неї зла. Інспектор знову хмикнув. А Тренс запитав, ви нікого або нічого не бачили дивного під час своєї прогулянки? Ні, зниза плечи мамаз. Ми бачили літак, маленький такий приватний літак. Трент миттєво сповістив. Це літак пролітав над будинком моєї сестри, лише за кілька хвилин до того, як було виявлено вбивство. Еге ж, вставив інспектор, це Чарлі Сміт здійснює свій щоденний рейс до Покіпсі». Трент поглянув на нього. А чи можна було побачити цей літак з цього будинку? Та навряд чи. Чарлі завжди летить стороною Лінквіля. Лінквіль, вигукнула Хлоя, саме там ми й були. Я бачила вказівник. Трент різко обернувся до Майса. А якого кольору був той літак? Зелений, відповів Майс. «Та ніж, бо він був червоний, він!» Хлоя раптом замовкла, і густа фарба залила її щоки. Саме тоді інспектор кинувся в атаку. «А вже ж! Це літак червоний! Яскраво червоний, як пожежна машина!» «Підловив він тебе, а? Спритно!» Дівчина пішла на прогулянку, бачила літак... І розповіла про нього хлопцеві, щоб забезпечити йому алібі. Але вона забула згадати про колір. Ну що, Гровсе, попався? Поки інспектор рішуче крокував уперед, Тренд тихо мовив до Майлза. «Містер Гровс, чи не будете ви ласкаві дати мені 10 спілих ягід із цієї кубки?» «Спантеличний Майлз?» Відібрав десять дрібних ягід і простягнув їх на долоні. Деякі були багряно стиглими, інші – яскраво зеленими і, вочевидь, недоспілими. Посмішка Трента стала схожою на усмішку переможця. Я так і думав, що на побачив полуницю. У мене загров за дельтонізм. Він не розрізняє червоний та зелений кольори. «Багато чоловіків мають цю ваду, навіть не здогадуючись про неї. Для нього літак виглядав зеленим. Гадаю, це знімає з вас підозру, містер Гровс. Ви справді бачили то літак». Поки інспектор розгублено белькотів, Трент підійшов до Гордона Гровса. Проходячи повз Дезі та Фріду, він підхопив блокнот Дезі і кинув погляд на акуратні закарлючки з за системою Грега. «Шановні пані садового клубу, вашим найкращим другом є Троянда». Літературні потуги Фріди зараз здавалися недоречними донестями. «Я припускаю, містер Гровс, Тренд усе ще дивився в блокнот, але раптом грізко звів очі на Гордона» що життя з місіс Вайдербакер було далеко не цукром. Вона була владною, важкою, можливо, скупою. Наскільки приємніше було б мати власний мільйон доларів. І яка ж це спокуса вбити її, коли в домі є ідеальний цап відбувайло. Обличчя Гордона Гровса стало чорнішим за хмару. «Ви натякаєте, що я...» Ого, не ви, але ваша дружина має той самий мотив. Тренд стрімко повернувся до Дейзі. Надзвичайно винахідливо, місіс Гровс. Чи, моті, це Фріда підхопилася з місця. Як ти смієш звинувачувати Дейзі? Весь цей час вона була біля телефону і записувала мою промову під диктовку. Справді, Тренд вголос зачитав із середини блокнота. Можна було б майже порівняти контактне оприскування з демократією. Він повернувся до дворецького. Хто сьогодні забирав пошту? Еге, мені здається, сер, це була місіс Гровс. Саме так. Тренд докірливо похитав головою, дивлячись на сестру. Твоя промова все ж таки надійшла, і вона дала підступній вбивці ідеальну можливість для злочину. Вона забрала лист у переписала промову з стенографію, вдала ніби лист не прийшов, а потім запропонувала записати текст по телефону. Бездоганне алібі, де блокнот зі стенограмою – Слугує неспростовним доказом. Яка легка гра. Вдати, ніби записуєш диктовку, покласти трубку, прослизнути до музичної зали, застрелити місіс Вайдербакер, а потім повернутися і продовжити запис. На біду, я змусив тебе викреслити абзац про прискування. Він був у копії, яку ти відправила поштою. Але не в ті, з якої ти диктувала. Це, я боюсь, і стане для неї зашморгом. Дезі раптом зірвалася з місця з блідим обличчям та хижим поглядом. Це брехня. Я і близько не підходила до музичної зали. Ви впевнені, місіс Гровс. Коли ми приїхали, ваше обличчя було червоним і набряклим. Очі сльозилися. Це, звісно, могло бути наслідком щирого горя. Але з іншого боку, Трент витяг пишну шовту троянду зі своєї петлиці і підніс її під саме ніз Дезі. Майже миттєво вона чхнула, очі почали сльозитися, а обличчя наливатися рум'янцем. «Ви бачите, у місіс Гровс алергія на троянди», а музична зала сьогодні вщерзь заповнена ними. Ви можете заперечувати що завгодно, місіс Гровс, але ваш ніс свідчить проти вас. Як я і думав пробурмотів Трент, це не щира скорбота, а гострий напад трояндової лихоманки. Він доволі сумно повернувся до своєї сестри. Ні, прикро, що так сталося, Фрідо, мовив він. Але наступного разу, коли обиратимеш собі найкращу подругу, я раджу зупинитися на комусь менш холоднокровному. Він кинув на Хлою Карма відверто оцінювальний погляд на королеві Бурлеску, наприклад. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.